Відряджайте людей додому о 17-й годині. Працівником мрії для багатьох компаній є 20 кількарічна особа, яка має мінімальне приватне життя і з задоволенням працює 14 годин на добу і часто спить просто на робочому місці. Та напакувати офіс хлопцями і дівчатами, готовими до праці в нічні години, не є аж такою вдалою ідеєю, як може комусь здатися. Пересиджування на роботі стає виправданням за низьку якість роботи. Утверджуючи цей стиль у своїй компанії, ви за цілком хибні міфит працювати і вдень, і вночі наш єдиний шанс позмагатися з великими компаніями. Та насправді треба не збільшувати кількість робочих годин, а поліпшувати їхню якість. Коли працівникам є чим зайнятися поза офісом, вони активно беруться до роботи, вони зацікавлені швидше виконати завдання. І звільнитися, бо на них чекають приватні справи. Скажімо, треба забрати дітей зі школи або сходити на репетицію хору. Вони змушені шукати способи бути більш ефективними, тому розумно використовують свій час. Є такий вислів. Якщо ви хочете, щоб щось було зроблено, доручіть виконання найбільш зайнятій людині. Вам потрібні зайняті люди. Люди, які мають життя поза роботою. Люди, які мають багато різних справ і турбот. Не треба чекати, що робота заповнить усе життя людини. Принаймні, якщо ви хочете працювати із цією людиною досить довгий час.